У неї ж постійне місце на декабристів, а виявилося ще й тут, а може живе на Свердлова. Я став під акацією і дивився, куди вона піде. Перетнула вулицю і стомлено сперлася на стовбур платана. Опустила на тротуар торбину, поставила стільчик і сіла, вдивляючись у будинок навпроти. Я й собі подивився в той бік. «Так це ж дім Шулешко». «Оце так відкриття! Невже Віталик їй все розповів, і вона слідкувала за мною? Але навіщо? Чому розклалася зі своїм насінням саме перед тим будинком? Тим більше тут не жваве місце для торгівлі. Дивний край аж завагався. Чи шукати водія автобуса, чи постежити за нею?» Проте я ще нічого не знав про шолешків і які у них стосунки з безрувальницею. До речі, і безрувальниця – загадка. Може, я перебільшував і тому ускладнював ситуацію, яка проясниться, і з'ясується, що між ними нема ніякого зв'язку. Власний досвід підказував не гарячкувати і не полохати можливих свідків. Сів у задушливий трамвай. Масна лискуча колія зміїлася незнайомими вулицями. Ось на повороті мигнуло плесо лиману з вітрильниками, потім знов потяглися однакові п'ятиповерхові будинки. Виїхали на проспект Леніна. Я зійшов на гарматній і насилу впізнав її в день. На зупинці під рідколистою акацією кілька пасажирів чекали автобуса, неподалік продавали морозиво, і я купив собі вершкове. Лавки, що стояли на доріжці перед зеленим газоном, були незаймані, і я сів на крайню. Моє морозиво скінчилося, і хотілося ще, але лінувався навіть поворушитися в розпечному повітрі, яке розмарило мене, ніби на пляжі. І підступно хилила на сон. З'явився автобус. Повернув на зупинку. Придивився. Четвертий маршрут і номер. Він, Борис Луцик. Я відразу схопився на ноги. Шофер середнього зросту, в картатій сорочці, із закаченими рукавами, виліз із кабіни і зазирнув під днище машини. Обійшов її, прискіпливо придивляючись до коліс, потім підняв капот і почав копирсатись у двигуні. Я зупинився поруч, і з приємністю відчув гострий запах бензину, від якого почав відвикати вже без своєї яви. «Ви, товариш Луцик?» – запитав водія. «Я що?» – не повернувся до мене, продовжував регулювати карбюратор. «Я з міліції, капітан Загайгора», – відрекомендувався. «А, мені дружина...» Він виснувся з під капота і уважно подивився на мене, мружачись від сонця. Ви не здаї? З карну розшуку. А вчора ви о котрій годині робили останній рейс. В очах Луцика з'явилася насторога. Вже було за північ, взяв ганчірку і витер руки. На правій, замість обручки, масивний золотий перстень печатка. Пам'ятаєте, коли автобус рушив? У салон заскочив хлопець у сірому одязі. Луцик усміхнувся і настрого розтануло в його очах. Ось хто вас цікавить, полегшено сказав. Пам'ятаю. Я прищемив йому дверема ліктя. У нього голос трохи хрипливий, ніби застуджений. Де він зійшов? На солянах, на кінцевій. Він один залишився. Вночі ніхто не їде на дачі, докладно пояснив. Ви бачили, як він пішов на дачі? Прямо у ворота. А раніше зустрічали його? Здається, днів три-чотири тому. Увечері? Нетерпляче запитав шофера. Еге, Останній рейс. Теж зійшов сам. Три-чотири дні тому. Певна річ після пограбування Зеленяка. Точно. Я ледве стримував хвилювання. Нарешті клубочок почав розмотуватись. Вдячно дивився на шофера... Аж той і знітився. Які у нього особливі прикмети? Прикмети? Не второпав спочатку. Ага, хрипливий голос і ще... І затмився, безпомічно закліпав повіками. Очі, ніс, губи, вуха, волосся, одяг, може, шрам? Підказав йому. Згадайте, це дуже важливо. Луцик станув плечима. Не показний він зовні, мовив не поспіхом. «Очі вузенькі, мов, прорізані осокою, годинник на позолоченому браслеті, вчора чомусь тер кість руки. Оце і все. Добре, дякую. Якщо знову сяде до вас у автобус, коли зможете, повідомте в міліцію і затримайте рейс», – попросив шофера і наголосив. «Тільки рейс, не його». «А хто він?» «Грабіжник». Ти дивись, здивувався. Ніколи б не подумав. Так що будьте обережні. Луцик кивнув. Грабіжник не випадково опівночі опинявся в автобусі 4-го маршруту. Зрозуміло одне: він жив у когось на дачі. Тепер залишається тільки розшукати її і вистежити нападника. Це вже легше, коли відомий район дії. Глянув на годинник. Встигнув підскочити на дачі в соляни, а потім навідатись до шулешків. Під вечір хтось же повинен бути у шостій квартирі по Свердлова 108. Через півгодини приїхав на далеку околицю міста. Дачники йшли до відчинених зелених воріт у металевій сітці, що порізувало прибережну смугу лиману, щільно забудовану будиночками, які потопали у яскравій, соковитій, зеленій фруктових дерев.